aquest esvai que ens arriba ara mateix amb aquests propers minuts a Ràdio Palafrugell parlem de cinema Durant aquest mes d'agost cada dia us portem una de les pel·lícules que podem veure al Cine Club Graví al Teatre Municipal i avui l'Àlex Cebollero ens parla ens fa la seva crònica, les seves impressions sobre la pel·lícula anomenada Yes Today Anem a parlar d'aquesta pel·lícula, Àlex, bon dia, benvingut bon dia, Yes qui no sap aquesta cançó qui no la coneguda qui no la recorda doncs ningú, només una persona a tot el món sap que hi ha una cançó, una cançó que es diu Yesterday i la sap cantar, i sap la seva llata i la seva música. Només una persona a tot el món. Aquest és el plantejament certament original, diguem absurd, però super original de la pel·lícula Yesterday d'en Danny Boyle. Parteix aquí una, un noi que és un compositor que mal viu de la composició, que és està fracassant, és d'una petita localitat anglesa, de la costa, i que no són n'en surt, el noi va massa guitarreta, va cantant cançons, cada vegada hi més ve menys públic, ningú li fa cas, i l'home doncs, bueno, està pràcticament al punt ja de, de, de deixar-ho Però en aquest moment passa una cosa que és totalment, eh, i, i pot semblant, que és l'inici de la història. Aquest noi hi ha ja una apagada general, mundial, un apagón d'aquells impressionants. Ell pateix un accident, es fot de cap, té que anar a l'hospital i quan es recupera doncs resulta que comença a composar cançons. Composa les cançons dels Beatles, les conegudes, totes les que sabem, començant per aquest famós gestes d'ell que dóna títol a la pel·lícula. que passa? Que evidentment l'èxit és fulgurant arreu, i aquest noi es fa famós, amb les seves cançons, les seves cançons, que són de fer les cançons dels Beatles, perquè resulta que ningú sap què són els Beatles, els Beatles no existeixen, no han existit mai, Pots anar a la wikipèdia, els Beatles no hi són, els Beatles són els, els escarbats, que és el que vol dir Beatle en anglès. Pots anar a buscar el nom de, dels, dels quatre components, no existeixen, no figuren per en enlloc. Si busques per John, per John Lent de sota papa, el papa de Juan XXIII, vull dir o sigui, que no existeixen. Els Beatles no n'hi mai i les seves cançons no n'hi mai. Aquest noi els, els va composant, els va, els va interpretant i va triomfant però fins ara un moment que ell, ell sap que aquestes cançons no les ha fet i ell li, li surten del cap però no sap cop ni per què. És a dir, una situació totalment, jo trobo, molt original. El desenvolupament després es converteix en una pel·lícula un tant romàntica a través de la noia que, que l'ajuda i hi ja també una cosa interessant que és el plantejament del propi del propi noi d'en Jack, Jack Malik, aquest personatge que ell mateix dubta ell mateix, diu, jo, jo estic triomfant amb cançons estic composant cançons però jo sé que no són meves, jo sé que són dels Beatles jo sé les seves lletres, i jo, jo sé la música no és meu, l'èxit no és meu d'altres persones, però aquestes persones no existeixen ningú sap què han estat fins un moment detenit de la pel·ícula que hi ha un gir, una mica que no explicaram. Vull dir, però, és una pel·lícula que jo trobo que està molt bé. Però saps, va passar aquestes, aquesta setmana de l'agost al cinema, fresquet, escutar cançons dels Beatles i per aquesta pel·lícula tan ben intencionada, tan bonica, entre cometes, aquestes que agraden tant, jo penso que és una bona opció. Daniel Boyle és el director, entre altres, d'Islando Milonera. No sé si em recordeu que la pel·lícula de Crius Tessa Milonera, que concurs de televisió d'aquell noi de la Índia, que arriba a, a fer-se milionari en el concurs de, de la televisió de la Índia, la versió que aquí presentava en Carlos Sobera, que encara es fa a molts països del món, que -se ser va fer-se milionari. Però fer una pel·lícula també amb, amb, amb contradiccions, però agradable, un final feliç, evidentment, i la pel·lícula, ara torna amb aquest enllest de dèc, que la crítica ens doncs, ha vist una mica com una pel·lícula fluixeta en aquest aspecte, però que jo trobo que està molt bé. Parteix d'un absurd, Totalment genial, al meu entendre, un plantejament totalment eh, ori original, encara que sigui increïble, i a partir d'aquí doncs, va desenvolupar una història eh, amena, agradable, amb cançons dels Beatles, doncs, per passar l'estiu a l'agost eh, a la fresca que més volem. Doncs la música dels Beatles us comentem que aquesta pel·lícula és la que podem veure el divendres dia 2 a les 10 del vespre el dissabte dia 3 a dos quarts de vuit del vespre això sí, en versió original subtitulada i també a les 10 de la nit el diumenge dia 4 a dos quarts de vuit del vespre i acabant el dilluns dia 5 a les 10 de la nit Qui no pot conèixer, com deia l'Àlex, aquestes cançons imagineu-vos que se'ns borren del cap I don't i said some